Розділ 10 У галереї старовинного лиття. Коли входиш із Бромтон Роуд до південно-кенсінгтонського музею мистецтва, галерея старовинного лиття знаходиться якраз над вестибюлем праворуч. Але дорога туди надзвичайно плутана, та й показують її далеко не кожному оскільки молоді люди, які осягають там науки і мистецтва, ревниво охороняють самотність цієї галереї. Довга, вузька і темна, галерея вся заповнена залісними гратами, кованими скринями, замками, засувами, фантастично величезними ключами, лампами тощо. Але зате, перегнувшись через балюстраду, там можна вести бесіди про піднесені почуття і милуватися Мікеланджеловською колоною в гіпсі, яка здіймається з нижньої зали і йде вище галереї під дах. Саме тут опинилися Люїшем і міс Гейдінгер надвечір у середу, після того, як було прочитано доповідь про соціалізм, про яку сповіщала студентів, Дошка оголошень при вході. Доповідь дуже переконлива і прочитана зі стриманим хвилюванням мала величезний успіх. Грізний смізерс був практично навернений, а відповіді на запитання під час обговорення доповіді відрізнялися методичністю та ґрунтовністю. Хоча у доповідача, можливо, і спостерігалися деякі симптоми гарячкового збудження, про яке в народі кажуть – у голову вдарило. Розглядаючи Моїсея, Льюішем розмовляв про своє майбутнє. Міс Гейдінгер здебільшого дивилася йому в обличчя. «А потім? – спитала міс Гейдінгер. – Необхідно широко пропагувати ці погляди у народі. Я, як і раніше, вірю в памфлети. Я думав, тут люйшем замовк. треба сподіватися зі скромності. Про що? запитально озвалася міс Гейдінгер. Я думав про Лютера. Мені здається, соціалізму потрібен новий Лютер. Так, підтвердила міс Гейдінгер, обмірковуючи його думку. Так, це була б велика справа. У ті дні так здавалося багатьом. Але вже більше семи років видатні реформатори ходять навколо стін соціального Єрихона, сормлять у свої сурми і кричать, а користі від усього цього – крім спалахів злості за стінами Граду. Так небагато, що важко повернути тепер райдужні надії тих минулих днів. Так, повторила міс Гейдінгер, це була б велика справа. Люїшем відчув у її голосі хвилювання. Він подивився їй у обличчя і прочитав неприховане захоплення в її очах. Це було б подвигом, Сказав він і скромно додав, якби тільки вдалося його здійснити. «Ви могли б це зробити?» «Ви так думаєте?» Льюішем спалахнув від насолоди. «Так, усякому разі ви могли б розпочати цю справу. Навіть повна невдача і то буде подвигом. Бувають випадки». Вона завагалася в нерішучості. Він увесь перетворився на слух. На мою думку, бувають випадки, коли невдача – ще більший подвиг, ніж успіх. «Не знаю», – відповів майбутній лютер, і погляд його знову звернувся до Мойсея. Вона хотіла ще щось сказати, але передумала. Вони мовчали, розмірковуючи. «А що буде потім, коли людям стануть відомі ваші погляди?» – нарешті спитала вона. Тоді, мені здається, ми маємо утворити партію і здійснити задумане. Знову мовчання, повне, безперечно, піднесених думок. Знаєте, раптом сказав Люїшем, у вас є вміння вселити в людину бадьорість. Якби не ви, я ніколи не зумів би написати цей реферат про соціалізм. Він повернувся і стоячи спиною до Мойсея, посміхнувся до неї. Так, ви вмієте допомогти людині. То був один із найзначніших моментів у житті міс Гейдінгер. Фарба втекла з її лиця. "Правда?" перепитала вона, ніяково випроставшись і дивлячись йому в обличчя. "Я дуже рада. Я ще не подякував вам за листи сказав Льюєшем, «І я думаю, так, ми справжні друзі, правда? Кращі з кращих». Вона простягла йому руку і зітхнула. «Так», сказала вона, відповідаючи на його рукостискання. Він був у нерішучості, не знаючи, чи затримати її руку у своїй. Він дивився їй у вічі. І в цю хвилину вона віддала б три чверті років, що залишилося їй за те, щоб мати риси обличчя, здатні виразити всю глибину її душі. Але ні, вона відчувала, обличчя її застигло, куточки рота почали мимоволі посмикуватися, а очі, мабуть, від сором'язливості набули брехливого виразу. Я хочу сказати... Продовжував Льюішем, що це назавжди. Ми завжди будемо друзями, завжди будемо поряд. Завжди, якщо я можу хоч чимось допомогти вам, я готова це зробити. І поки в моїх силах, я допомагатиму вам. Ми будемо діяти удвох, вигукнув Льюішем, ще раз потискаючи їй руку. Її обличчя світилося а очі від почуття, що охопило її, на мить стали прекрасними. «Вдвох», – повторила вона, – губи її затремтіли, і клубок підступив до горла. Вона раптом відсмикнула свою руку і відвернулася, а потім мало не бігом кинулась у протилежний кінець галереї, і він побачив, як вона риється у складках своєї чорно-зеленої сукні. «Дістаючи хустинку!» «Та вона ось-ось розплачеться!» Люїшем тільки здивувався такому зовсім недоречному прояву почуттів. Він пішов за нею і став поряд. «Звідки сльози?» «Тільки в ніхто не увійшов до галереї доти, доки вона не прибере свою хустку!» Проте він почував себе трохи задоволеним. Нарешті вона опанувала себе. Витерла сльози, і хоробро посміхнулася йому, дивлячись на нього почервонілими очима. «Вибачте мене», – сказала вона, все ще схлипуючи. «Я так рада», – пояснила вона. «Так, ми боротимемося разом, ми вдвох. Я намагатимусь вам допомогти. Я знаю, що це можу зробити. А в світі стільки роботи!» «Ви дуже добрі до мене», сказав Льюішем фразу, яка була підготовлена до того, як міс Гейдінгер розчулилася в нього на очах. «О ні! Чи приходила вам колись на думку?» раптом спитала вона. «Як мало може зробити жінка, якщо вона одна на світі?» «Як і чоловік?» відповів він, хвилину подумавши. Так, Льюішем, Знайшов свого першого союзника у справі, символом якої служила червона краватка і яка в найближчому майбутньому мала принести йому велич. Першого союзника, бо досі, якщо не брати до уваги не надто скромних висловів на стінах його помешкання, він ніколи ще не відкривав нікому своїх чистолюбних задумів. Навіть під час тієї, тепер уже напівзабутої любовної історії у Вортлі, незважаючи на всю душевну близькість, що виникла тоді, він і словом не обмовився про свою кар'єру. Розділ одинадцятий. Спіритичний сеанс. Ніс Гейдінгер схильна була вірити в духів померлих. Ця обставина і викликала гостру суперечку, що розгорілася в лабораторії під час чаювання. Студентки, які того року становили більшість порівняно з представниками сильної статі, після закінчення занять о 4-й годині та до приходу о 5-й сторожа, організовували загальне чаювання. Іноді на ці чаювання. Запрошувалися і студенти-чоловіки. Але одночасно за столом сиділо не більше двох чоловіків, бо залишилося лише дві зайві чашки після того, як неприємний Сімонс розбив третю. Студент Смізерс, людина з квадратною головою і суворим поглядом сірих очей, Заперечував існування духів з непримиренною переконливістю. Тоді як Бледерлі, відмінними рисами якого були помаранчева краватка і копиця давно нестриженого прямого волосся, міркував туманно і щиро. «Що таке любов?» – питав Бледерлі. Вона вже принаймні безсмертна. Але його аргумент нікого не переконав. І був відкинутий. Люєшем, як найбільш перспективний студент курсу, був арбітром. Він зважував докази всебічно і докладно. Спіритичні сеанси, заявив він, це шахрайство. Дурість і шахрайство, голосно підтвердив Смізерс, краєм ока поглядаючи, чи досяг мети кинутий ним виклик. А мішенію його був сивий дідок із великими світлими очима на маленькому обличчі, який, поки його не захопила суперечка, стояв біля одного з вікон лабораторії з виглядом цілковитої байдужості. Він носив коричневу оксамитову куртку і був, чуток дуже багатий. Прізвище його було «лег'юн». Він не був справжнім студентом, а належав до тих вільних слухачів, що допускаються в лабораторії за наявності там вільних місць. Він був відомий як затятий спіритуаліст. Подейкували навіть, що він викликав Гакслі на публічний диспут про матеріалізм. Він відвідував лекції з біології і час від часу працював у лабораторії, щоб, як він зізнався, боротися з невір'ям його ж власною зброєю. Він жадібно проковтнув кинуту йому з приманку суперечки. «Ні, кажу я», – вигукнув він на всю вузьку кімнату і поспішив до столу за своєю реплікою. Він трохи помітно шепелявив. «Вибачте, що перебиваю вас, сер». Але це питання мене глибоко цікавить. Сподіваюся, ви пробачите моє втручання, сер. Внесемо до вашого твердження деяку суб'єктивність. Скажімо я, дурень чи шахрай? Ну, знаєте, відповів Смізерс із грубуватою прямотою студента Кенсінгтона. Це вже надто особисто. Ви допускаєте, сер що я людина чесна. «Припустимо!» «Я бачив духів, чув духів, відчув дотик духів, і він широко розплющив свої безбарвні очі. Значить дурень!» пробурмотів Смізерс, але висновок його не досяг вух спіриту. «Можливо, ви були обдурені!» «Трохи по-іншому!» Виклав думку Смізерса Люїшем. Запевняю вас, і інші можуть бачити, чути та відчувати. Я перевірив це, сер. Перевірив. Я дещо розумію у науці і сам ставив досліди. Абсолютно вичерпні досліди на науковій основі. Різні. Дозвольте запитати вас, сер. Чи надавали ви духам можливість вступити з вами у спілкування? «Ще чого? Платити гроші шахраям», – сказав Смізерс. «Ось, бачите, ви упереджені Перед нами людина, яка заперечує факти, не хоче їх бачити, а тому й не бачить». «Чи ви не вимагаєте від кожного, хто не вірить у духів, щоб він побував на спіритичному сеансі?» перш ніж ви визнаєте за ним право їх заперечувати. Саме так, саме так. До тих пір йому ж нічого не відомо. Суперечка ставала гарячою. Маленький старий джентльмен незабаром розійшовся. Він знає одну людину, наділену надзвичайними здібностями, одного медіума. Платного? – спитав Смізерс. «Чи зав'язуєш ти рота бику, що ж не твої посіви?» – швидко спитав Лег'юн. Смізерс відверто сміявся. «Невже ви не довіряєте свідченням Терезів тільки тому, що купили їх? Приходьте та подивіться!» Лег'юн був дуже схвильований. Він жваво жестикулював, і його голос дзвенів, і він, не сходячи з місця, Запросив усіх присутніх до себе на спіритичний сеанс. Зрозуміло, не всі одразу. Духи, знаєте, нові впливи. Групами. Я маю попередити. Може, нічого не вийде. Але цілком можливо. Я був би безмежно радий. Ось так і сталося, що Льюішем погодився стати свідком викликання духів. Разом з ним на сеансі мали бути присутніми міс Гейдінгер, непримиренний скептик Смізерс, Лег'юн, його секретарка і сам медіум. А потім відбудеться ще один сеанс для іншої групи. Люїшем був радий, що зможе скористатися моральною підтримкою Смізерса. «Втрачений вечір», – сказав Смізерс який прийняв відважне рішення змагатися з Люішимом за медаль Форбса. Але ж я їм доведу, побачите самі. Їм надали адресу в Челсі. Будинок, коли його нарешті розшукав Люїшем, виявився великим і таким велично значним, що він збентежився. У просторому, багато прибраному холі він повісив свій капелюх поруч із чиїмось солом'яним капелюшком і зеленим оздобленням. Крізь відчинені двері він побачив розкішний кабінет, книжкові полиці з гіпсовими бюстами і завалений паперами величезний письмовий стіл, освітлений електричною лампою із зеленим абажуром. Покоївка, як здалося йому, з безмежним презирством глянула на його порожілий, жалобний костюм, прикрашений полум'яною краваткою, І, кинувшись уперед, провела його на гору сходами. Вона постукала у двері, через які долинали суперечки. «Напевно, вже почали!» – шепнула вона Льюішемові. «Містеру легіну завжди не терпиться!» Почулися звуки пересування стільців, потім гримкий голос Смізерса, який щось пропонував, і його нервовий сміх. Двері відчинилися, і з'явився лег'юн. Його старе челичко здавалося менше звичайного, а великі світлі очі стали дуже великими. «А ми вже збиралися починати без вас», – прошепотів він, – «проходьте». Кімната куди увійшов Льюішем, була ще розкішнішою, ніж вітальня Вортлійської школи, красивішої за яку, не рахуючи королівських покоїв у Вінзорському палаці, він досі не бачив. Її меблі дивно нагадували йому, меблі, виставлені у південно Кенсінгтонському музеї. Насамперед впадали вічі величаві, нестерпно гордовиті крісла. Куди там сісти на таке? Це, здавалося, просто зухвалістю. Він помітив, що Смізер стоїть, притулившись до книжкової полиці, з виразом водночас ворожісті і боязкості на обличчі. Потім він почув, що Легіон запрошує всіх сідати. За столом уже розташувався медіум чефері. Доброзичливий, трохи пошарпаний джентльмен, з густими сивуватими бакенбардами, широким, тонкогубим ротом, стиснутим у глибокі складки по кутиках і важким квадратним підборіддям. Він кинув на Люїшима строгий погляд крізь свої позолочені окуляри, і Люїшим зніяковів. Міс Гейдінгер почувала себе цілком невимушено. Вона відразу ж затіяла з розмову, але він відповідав менш впевнено, ніж під час їхньої розмови у галереї старовинного лиття. Тепер вони ніби помінялися ролями. Вона вела у розмові, а він був принижений, невиразно відчуваючи, що вона бере над ним гору. Праворуч він помітив ще одну дівочу фігуру в темній сукні. Всі підійшли до круглого столу, що стояв посередині кімнати, на якому лежали тамбурин і маленька зелена скринька. Коли лег'юн розсаджував гостей, вказуючи їм їхні місця, виявилося, що в нього дивовижної довжини вузлувати зап'ястя та кістляві пальці. Льюішему випало сидіти поруч із господарем, між ним та медіумом. Праворуч від медіума розташувався Смізерс, а за ним міс Гейдінгер. І нарешті коло замикала секретарка, яка сиділа біля легіона. Таким чином скептики розташувалися по обидві боки від медіума. Присутні вже розсілися по місцях. Коли Льюішем, ковзнувши поглядом повз лег'юна, зустрівся очима з дівчиною, яка сиділа поруч з цим джентльменом? То була Етель. Вузька зелена сукня, відсутність капелюха і деяка блідість в обличчі трохи змінювали її зовнішність, але він все одно її упізнав в ту саму мить. І по очах її було видно, що вона теж впізнала його. Вона негайно відвела погляд. Спочатку він відчув, тільки здивування. Він хотів було заговорити з нею, але йому завадила одна незначна обставина. Він не міг згадати її прізвище. І незвичність усієї обстановки бентежила його. Він не знав, як потрібно звернутися до неї. Він усе ще дотримувався забобонів етикету. І потім заговорити з нею означало пояснювати всім цим людям. «Зменшіть, будь ласка, газ, містер Смізарс», – сказав легіон. І щойно єдиний пальник газового ріжка, що лишився запаленим, було прикручено, вони опинилися в темряві. Тепер уже пізно було затівати розмову. Ретельно перевірили, як складено ланцюг. Усі мали сидіти, щепившись мізинцями. При цьому Льюішем отримав від Смізерса догану за свою неуважність. Медіум привітно роз'яснив, що він нічого не обіцяє, бо не має влади вказувати духам, коли з'явитися. Після цього настала тиша. Деякий час Люїшем залишався абсолютно неуважним до того, що відбувалося навколо. Він сидів у насичений подухом темряві, не зводячи очей з тьмяної плями, якою уявлялося йому тепер її таке знайоме обличчя. А в думках його здивування змінювалося досадою. Адже він давно вирішив, що ця дівчина назавжди для нього втрачена. Йому вже перестали маритися колишні дні, сповнені пристрасної туги, і сумні вечори, які після свого приїзду до Лондона він проводив у поневіряннях по клепаму, дедалі менше і менше сподіваючись зустрітися з нею. Але зараз йому було соромно свого безглуздого мовчання. Його дратувало незручне становище, в якому він опинився. Була хвилина, коли він уже готовий був порушити тишу і окликнути її через стіл. Міс Хендерсон. Як він міг забути, що її прізвище Хендерсон? Він був ще такий молодий, що здивувався людській здатності забувати. Смізер скашлянув, немов закликаючи до уваги. Люїшем, на силу згадавши про свої викривальні обов'язки, Озирнувся на всі боки, але в кімнаті панувала повна темрява. Тишу порушували лише глибокі зітхання та шерихи медіума, який весь час совався на своєму місці. Але навіть у цьому сум'ятті думок першим ульюєшемі заговорило марнославство. Що вона подумала про нього? Чи дивиться вона в темряві на нього – як він дивиться на неї. Чи зробити вигляд, коли запалять світло, що він уперше її бачить? Хвилини тягнулися, і здавалося, що тиша стає все глибшою і глибшою. Вогонь у камінні не горів, і через це здавалося холодно. Несподівано в душі його виник дивний сумнів. Чи справді він бачив Етель? Чи прийняв за неї когось іншого? Йому не терпілося, щоб сеанс скоріше закінчився, він хотів ще раз поглянути на неї. Пам'ять його з дивовижною виразністю і з такою самою дивовижною безпристрасністю малювало йому колишні дні в Вортлі. По спині в нього пробіг холодок, який він спробував пояснити як протяг. Раптово в обличчя йому і справді дмухнуло холодним повітрям, і він мимоволі здригнувся. Добре б вона нічого не помітила. Чи не розсміятися потихеньку, подумав він, щоб показати, що він ані трохи не злякався. Здригнувся ще хтось поруч, і він раптом відчув надзвичайно різкий запах фіалок. Мізинець легіна нервово затримтів. Що відбувається? Музична скринька десь на столі почала награвати незнайому йому простеньку і тужливу мелодію. Від цього тиша стало ще глибшою. Вона перетворилася на безмовне очікування. Немов тонка нитка деренчливої мелодії простяглася над прірвою. І тут Люішему вдалося опанувати себе. Що відбувається? Потрібно бути уважним. Чи добре він спостерігає за тим, що відбувається? Витає, як завжди, десь у хмарах. Ніяких духів не існує. Медіуми – просто ошуканці, і він був тут, щоб довести цю святу істину. Не можна відволікатися, він може щонебудь прогавити. Що означає цей аромат фіалок? І хто запустив музичну скриньку? Звичайно, медіум. Але яким чином? Чи не було чути шурхіту перед тим, як заграла музика, намагався він пригадати? Чи не було помітно якогось руху? Але пам'ять не прийшла на допомогу. Ну він повинен бути більш пильним, ніж зараз. Йому раптом страшенно захотілося виступити викривачем шарлатанства. Він уявив собі ефектну сцену, у якій головна роль належатиме йому зі Смізерсом. Усе це на очах у Етель. І він почав насторожено вдивлятися в темряву. Хтось знову здригнувся. Цього разу прямо навпроти нього. Він відчув, що мізинець лег'юна затримтів ще відчутніше. І раптом з усіх боків почувся стукіт. Тук! Ілью сам здригнувся. Швидкий стукіт – тук-тук, тук-тук, тук-тук, під столом, під стільцем, у повітрі, уздовж карнизів. Медіум знову застогнав, здригнувся, і його нервове збудження передалося всім по ланцюгу. Музика, яка здавалося ось-ось стихне, раптово зазвучала голосніше. Як це робиться? Він почув поруч голос легіона, який, затамувавши подих і з побожною шанобливістю, запитував. «Алфавіт? Чи повинні ми? Чи повинні ми скористатися алфавітом?» «Гучний стукіт з-під столу?» «Ні», – витлумачив відповідь медіум. Стукіт лунав усюди. «Зрозуміло, це обман». Потрібно тільки розібратися в його механізмі. Люїшем упевнився, що дійсно тримається за мізинець медіума. Він зосереджено дивився в темну фігуру, що сиділа поруч. Десь позаду пролунав стукіт, такий сильний, що мав майже металевий резонанс. Потім стукіт повсюдно припинився. І в глибокій тиші було чути тиху мелодію з музичної скриньки. Але за мить і вона зникла. Запанувала повна безмовність. Нерви містера Льюішема були тепер напружені до межі. Раптом його охопив сумнів. Потім ним оволоділо почуття страху, відчуття небезпеки, що нависла над ним. Темрява тиснула на нього. Він здригнувся. На столі щось заворушилося. Чимось дзвінко вдарили по металу. Почувся якийсь шелест, наче розгладжували папір і шум вітру, хоча повітря в кімнаті не рухалося. Здавалося, ніби над столом щось ширяє. Лег'юн від хвилювання судом сіпався. Рука медіума тремтіла. У темряві на столі з'явилася якась зеленовато-біла пляма, що світилася. Ворушилася і повільно підстрибувала серед чорних фігур. Предмет цей, що він собою не являв, раптом підстрибнув вище і, збільшуючись у розмірах, став підніматися у повітря. Люїшем, як зачарований, стежив за ним. Це було дивно, незрозуміло, чудово. На мить він забув навіть про етель. Дедалі вище і вище над головою. Здіймався тьмяно-світлий предмет, як раптом він побачив, що це примарна рука. Вона повільно пропливла над столом, здавалося, доторкнулася до лег'юна, той весь затремтів. Потім повільно повернулася і доторкнулася до Льюєшема. Він заскриготів зубами. Він відчув, він не сумнівався і водночас м'який дотик пальців. Майже в ту саму мить міс Гейдінгер скрикнула і поспішила пояснити, що її погладили по волосю, а музична скринька раптово знову заграла свою мелодію. Ледве помітний овал тамбурина піднявся в повітря, задзвенів, вдарився об голову Смізерса, а потім ніби проплив над головами тих, хто сидів. І одразу ж за спиною медіума почав зі скрипом обертатися на своїх коліщатках маленький столик. Неможливо уявити, щоб медіум, який сидів настільки нерухомо поруч, міг проробляти всі ці штуки, хоч би якими абсурдно безглуздими вони були. Примарна рука ширяла майже перед самими очима містера Льюішема. Вона трохи тріпотіла в повітрі. Її пальці то без опускалися, то знову стискалися. Шум. Пролунав гучний шум. Щось рухається? А він? Що він зараз має робити? Льюішим раптом схаменувся, що мізинець медіума більше не торкається його руки. Він спробував відшукати його, але не зміг. Він вчепився в чиюсь руку, потім відпустив і її. Почувся вигук. Тріск. Зовсім поруч хтось хотів було вилаятися, але стримався на півслові. Пш. Зашипівши, знову яскраво спалахнув газовий вогник. І побачив коло миготливих від цього шиплячого світла облич, звернених до двох фігур, що стояли. Головною з них був Смізерс. Він височив, тріумфуючи. Одна рука на крані від газового ріжка, друга стискала руку медіума, в якій він тримав нещасливий тамбурин. «Як це тобі, Люїшиме? вигукнув Смізерс. Полум'я тріпотіло, і тіні стрибали по його обличчю. «Попався!» – голосно сказав Льюішим. Підводячись і уникаючи дивитися на Етель. «У чому річ?» – закричав медіум. В обмані – видихнув Смізерс. «Нічого подібного!» – обурився медіум. «Коли ви запалили газ, я підняв руку і спіймав тамбурин. Він би впав мені на голову». «Містер Смізерс!» – вигукнув Легіон, «Містер Смізерс! Вам не слід було цього робити!» «Таке потрясіння!» Тамбурин із дзвоном упав на підлогу. Медіум змінився в обличчі, якось дивно застогнав і похитнувся. Лег'юн крикнув, щоб принесли склянку води. На медіума, чекаючи, що він ось-ось упаде, дивилися всі, за винятком люєшема. Ним знову заволоділа думка про етель. Він повернувся, щоб поглянути, Яке враження справила на неї вся ця сцена викриття, в якій він відіграв далеко не останню роль, і побачив, що вона перехилилася через стіл, намагаючись дістати якусь річ. Вона не дивилася на нього, вона дивилася на медіума. Її обличчя було переляканим і блідим. Потім, відчувши на собі його погляд, вона підняла голову. І очі їхні зустрілися. Вона здригнулася, випросталася і подивилася на нього з дивною ворожістю. У цей момент Льюішим ще нічого не зрозумів. Йому хотілося лише показати, що він брав участь у викритті на рівних зі Смізерсом. Її жест просто привернув його увагу до предмета, який вона намагалася дістати. На столі лежала якась зіщулена оболонка, гумова надувна рукавичка. Як видно, це теж входило в обладнання спіретичного сеансу. Люйшем кинувся до столу і схопив рукавичку. «Дивіться!» – крикнув він, простягаючи її смізерсу. «Ось ще! Що це таке?» Він помітив, що дівчина здригнулася, і побачив. Як Чефері, медіум, кинув на неї з-за плеча Смізерса докірливий погляд. І тут Люїшем усе зрозумів. Вона спільниця медіума. А він стоїть в урочистій позі, тримаючи в руці доказ її провини. Триумф його зник. «Ага!» – вигукнув Смізерс, перехилившись через стіл і беручи в Люїшима рукавичку. «Молодець, старий Льюішем, тепер він у нас у руках. Це ще чистіше, ніж тамбурин». Його очі виблискували від захвату. «Бачите, містер Елегіум?» – запитав Смізерс. Медіум тримав її в зубах і надував. Заперечувати безглузду. «Це не падало вам на голову, містере Медіум, а? Це… це рука, що світиться!» Розділ 12. Люйшем поводиться дивно. Того вечора, прямуючи разом із Льюішемом на станцію Челсі, міс Гейдінгер помітила, що він перебуває в дуже незвичайному стані духу. Сцена, очевидцями якої вони обидва щойно були, справила на неї глибоке враження. Деякий час вона щиро вірила в існування духів, а відкриття, що відбулося, зробила переворот у її поглядах. Подробиці ж того, що сталося, дещо змішалися в неї в голові. Люішим, на її думку, цього вечора зробив не меншу, ніж Смізерс, послугу торжеству науки. Загалом настрій у неї був піднесений. Вона не заперечувала проти глузувань Люїшима, але не могла не сердитися на медіума. Жахливо жити брехнею, говорила вона, як може покращитися світ, якщо розумні, освічені люди використовують свій розум і знання на те, щоб вводити в оману інших? Жахливо! Жахлива людина, продовжувала вона. І який у нього вкрадливий, який брехливий голос. І ця дівчина, так шкода її. Їй, мабуть, стало страшенно соромно. Інакше, з чого б вона розплакалася? Це мене дуже засмутило. Уявіть, так розплакатися. Це був непідробний, так, непідробний відчай. Але чим можна їй допомогти? Вона замовкла. Люішим крокував поруч дивлячись прямо перед собою і занурившись у похмурі роздуми. «Усе це нагадує мені медіома сладжа», – сказала міс Гейдінгер. Він нічого не відповів. Вона швидко глянула на нього. «Ви читали медіома сладжа?» «А?» – перепитав він, оговтуючись. «Що? Вибачте, медіома сладжа?» А мені здається, його прізвище – Чефері. Він глянув на неї, дуже стурбований цим питанням. Я говорю про Сладжа, Броунінга. Ви знаєте цю поему? Ні, на жаль, не знаю, – відповів Льюішем. Треба буде дати вам її почитати, – сказала вона. Це чудова річ. Там він доходить до самої суті цього питання. Ось як. Мені раніше це ніколи не спадало на думку, а тепер я все зрозуміла. Якщо людям, бідним людям, платять гроші за те, щоб відбувалися дива, вони не в силах встояти. Вони змушені обманювати. Це підкуп, це аморальність. Вона говорила короткими фразами, задихаючись, болюючим, не піклуючись про неї, величезними кроками йшов уперед. Цікаво знати, скільки такі люди можуть заробити чесним шляхом. Це питання повільно дійшло до свідомості Люїшима. Він насилу позбувся своїх думок. Скільки вони можуть заробити чесним шляхом, я не маю найменшого уявлення. Він помовчав. Ця історія мені не зовсім зрозуміла, додав він. Я маю подумати. «Усе страшенно складно, чи не так?» – запитала вона трохи здивовано. Решту шляху до станції обидва мовчали. На прощання вони обмінялися рукостисканням, яким вельми пишалися. Люішем, щоправда, цього разу був дещо недбалий. Коли потяг рушив, вона ще раз допитливо глянула на нього, намагаючись розгадати – Причину такого настрою. Він напружено вдивлявся кудись удалечінь, немов уже забув про її існування. Він повинен подумати. Але ж у таких випадках, вважала вона, голова добре, а дві краще. Біда, що їй абсолютно невідомі його думки. Як відгороджені ми один від одного, як далекі наші душі, прошепотіла вона дивлячись із вікна на неясні тіні, що летіли назустріч поїзду. Їй раптом стало сумно. Вона відчула себе самотньою, зовсім самотньою в цьому величезному світі. Але незабаром її думки повернулися до навколишньої дійсності. Вона помітила, що двоє пасажирів із сусіднього купе розглядають її критично. І рука її мимоволі піднялася, щоб пригладити волосся.